21. fejezet Naplóbejegyzés szépen! szó Pakolást tervezgetem, és ez nehezebb, mint amilyennek ennek hangzik. Két nyomó tartályom van, a marsjáró és az utánfutó. Csövek kötik össze őket, ugyanakkor nem hülyék. Ha az egyik nyomást veszít, a másik azonnal lezárja a közös vezetéket. Van ennek egy komor logikája. Ha a marsjáró kiukat, halott vagyunk. Hm, ezt nem lehet megkerülni. De ha az utánfutójukat ki, nem lesz baj. És ez azt jelenti, hogy minden fontosabbat a marsjáróba kell tenni. Mindennek, ami az utánfutóba megy, el kell tudni viselni a vákum közeli állapotokat és a jéghideget. Nem mintha számítanék ilyesmire, de érted, készülj a legrosszabbra. A Pathfinder útra készített nyeregtáskák most jól jönnek majd ételtárolóknak. Nem pakolhatom csak úgy be a burgonyákat az utánfutóba, mert megrohadnának a meleg, nyomás alatti környezetben. Párat berakok, hogy könnyen hozzájuk férhessek, de a többi odakint lesz a gigantikus bolygóhűtőben. Az utánfutó eléggé tele lesz. Vidni kell két nagy akkut a lakból, a légkörszabályzót, az oxigénátort és a házi készítésű hőtárolómat. Utóbbit kényelmesebb lenne a marsjáróba tartani, de muszáj a szabályzó visszatérő levegőjének közelébe lennie. És a marsjáró is eléggé meg lesz pakolva. Vezetés közben a hálószoba be lesz a légzsilip mellé, hogy használni tudjam vészhelyzeti kijáratként. Itt lesz velem két működőképes EVA is, és minden, amire a vészhelyzeti javításokhoz szükségem lehet. Szerszámkészletek, alkatrészek, a már majdnem kimerült készletem, a másik marsjáró fő számítógépe, biztos ami biztos, és a csodálatos 620 liternyi víz. Meg egy műanyag doboz, ami vécénként funkcionál, és jó fedele van. Mi újság várni vel? Mindig riadtan pillantott fel a számítógépről. Doktor kapúr! Hallom, elkapott róla egy képet az Eva közben. Ő... Öh, igen, gépelt mindig a billentyűzeten. Feltűnt, hogy mindig helyi idő szerint reggel kilenckor van változás. Az emberek általában ragaszkodnak egy rutin hosszóval, gondoltam, akörül kezd el dolgozni. Végeztem néhány kisebb módosítást, hogy kapjunk tizenkét képet, kilenc és kilenc tíz között. Az egyiken felbukkant. Jó ötlet volt, láthatom? Persze, felhozott egy gépet a monitorára. Venkat a homályos fotót vizsgálta. Ez a legtöbb, amit ki tudunk hozni belőle? Hát, ez egy bolygó körüli pályáról készített kép, magyarázta mindig. Az NSA a létező legjobb szoftverével javította fel a fotót. Hogy micsoda? hebegett Venkat. Az NSA? Aha, felhívtak, hogy segítséget ajánlottak. Ugyanaz a szoftvert használják, amivel a kém képein is dolgoznak. Venkat megvonta a vállát. Hihetetlen, mennyi bürokrácia tűnni kell, ha mindenki ugyanannak az embernek a túléléséért szorít. A monitorra mutatott. Mit csinálvatni? Azt hiszem, bepakol valamit a marsjáróba. Mikor dolgozott utoljára az utánfutón? kérdezte Venkat. Már jó ideje. Miért nem üzen nekünk gyakrabban? Venkat vállat vont. Mert elfoglalt. A nappal nagy részében dolgozik, már pedig kövekkel üzenetet levetűzni, időbe és energiába kerül. Szóval, kezdtem Indi, miért jött ide személyesen? Ezt e-mailben is lerendezhettük volna. Ami azt illeti, azért jöttem, hogy beszéljek magával. A Változások lesznek a felelősségeiben. A más körüli műholdak irányításáját mostantól már kvartni megfigyelése lesz az egyetlen feladata. Hogyan? mondta mindig. Mi lesz a pályamódosításokkal és hangolásokkal? Azokat másokra bízzuk. magát pedig kárfoltójuk érte. A helyzet az, hogy hónapok óta ezt csinálja, és szakértő az szárom elemeinek műholdképek alapján történő azonosításában. Senki más nincs, aki ilyen jó lenne. Miért lett ez ilyen fontos hirtelen? Mert kifutunk az időből, felelte Bengat. Nem tudjuk, hol tartvatni, a marsjáró módosításaiban. De tudjuk, hogy már csak tizenhat szólja van a befejezésükre. Pontosan tudnunk kell, hogy mit csinál. Folyamatosan hírmédiumok és szenátorok kérdeznek a helyzetéről, és még az elnök is felhívott párszor. De az nem segít, ha tisztában vagyunk a helyzetével, mondta mindig. Nem tehetünk semmit, ha lemarad a munkálatokkal. Ez az egész feladat értelmetlen. Mióta és dolgozik maga a kormánynak? Sohajtott fel bennket. 434. szól. Eljött az ideje, hogy leteszteljem a kicsikét. És ez problémához vezet. Ellentétben a Pathfinder úttal, ha igazi próbavezetést akarok tartani, Nélkülözhetetlen létfenntartó berendezéseket kell kivinnem a lakból. Márpedig, ha eltávolítod belőle a légkörszabályzót és az oxigenátort, akkor csak egy sátor marad utána. Egy nagy, kerek sátor, ami nem képes az élet fenntartására. Nem olyan kockázatos ez, mint amilyennek tűnik. Mint mindig, a létfenntartás veszélyes része a széndioxid kezelése. Ha ugyanis az a levegőben eléri az 1%-os szintet, elkezded a CO2 mérgezés tüneteit produkálni. Tehát gondoskodnom kell róla, hogy alatta maradjon. A lak űrtartalma nagyjából 120 ezer liter. Normál légzéssel több mint két napomba telne, hogy a CO2 szint elérje az 1%-ot, és az O2 szintet ezzel még nem is befolyásolnám. Úgyhogy egy időre biztonságosan eltávolíthatom belőle a szabályzót és az oxigénátort. Mindkettő túl nagy ahhoz, hogy átférjen az utánfutó légzsilipjén, de szerencsére összeszerelés szükséges, állapotban jöttek a Marsa. Ahhoz is túl nagyok voltak, hogy egészben küldjék fel őket, ezért aztán könnyen szétszerelhetők. Többször kellett fordulnom, hogy a darabjaikat bepakoljam az utánfutóba, mert mindegyiket egyenként kell átvinnem a légzsilipjén. És elárulom neked, hogy baromi frusztráló volt bent újra összeszerelni őket. Elvégre épp hogy elfér a mindenféle szar az utánfutóba, így a mi vakmerő hősünknek már nem sok hely jutott. Aztán jött az LSKK. Odakint volt alakon kívül, akár egy légkondi a földön. Bizonyos értelemben az is. Elcipeltem az utánfutóhoz és felraktam a neki kialakított polcra, majd rácsatlakoztattam a vezetékekre, amelyek a ballonon keresztül futnak az utánfutó nyomó tartájának belsejébe. A szabályzónak levegőt kell küldeni az LSKK-ba, a visszatérő levegőnek pedig át kell bugyogni a hőtárolón. A hőtárolónak egy nyomástároló tartály is kell, amiben el tudja raktározni a levegőből kivont CO2-t. Amikor kibeleztem az utánfutót, hogy helyet csináljak, egy tartályt benne hagytam erre a célra. Igaz, az oxigéntárolásra szánták, de a tartály az tartály. Hála az égnek a küldetés összes vezetéke és szelepe ugyanaz a szabvány, és ez nem véletlen. Szándékos tervezési döntés volt, hogy megkönnyítsék a javításokat. Amikor az LSKK a helyén volt, az oxigénsátort és a szabályzót rácsatlakoztattam az utánfutó áramellátására, és figyeltem, ahogy bekapcsolódnak. Mindkettőn teljes diagnosztikát végeztem, hogy biztos lehessek benne, megfelelően működnek. Aztán lelőttem az oxigénátort. Ugye emlékszel, hogy ötszalonként csak egyszer kell használnom? Átmentem a marsjáróba, ami egy idegesítő, 10 perces evát jelentett. Onnan tartottam figyelemmel a létfenntartást. Meg kell említeni, hogy a tényleges létfenntartó berendezéseket nem tudom a marsjáróból figyelni, mert mind az utánfutóban vannak. Viszont a levegőről így is mindent tudok. Oxigén, CO2, hőmérséklet, páratartalom, stb. Úgy tűnt minden rendben. Visszavettem az eva ruhát, és kieresztettem a Marsjáró levegőjébe a tartalék CO2-t. Láttam, ahogy a számítógép összeszarja magát a halálos CO2 szinttől, de idővel normalizálódott a helyzet. A szabályzó végezte a dolgát. He, jó fiú! Visszamentem a lakba, de a berendezéseket bekapcsolva hagytam. Futni fognak egész éjjel, és majd reggel ellenőrzöm az állapotukat. Ez persze nem egy igazi teszt, hiszen nem vagyok ott, hogy belélegezzem az oxigént és co 2 termeljek, de mindent a maga idejében. Napló bejegyzés 435. szól Fura volt a tegnap éjjel. Tudtam, hogy logikusan semmi rossz nem történhet egyetlen észak alatt, mégis kicsit nyugtalanítónak bizonyult, hogy a fűtést leszámítva nem volt tartó rendszerem. Az életem néhány korábban elvégzett számításom múlt. Ha elhagytam a jelet, vagy két számot rosszul adtam össze, talán sosem ébredek fel. De felébredtem, és a fő számítógép pont azt a kis CO2 növekedést jelezte, amire számítottam. Ah, úgy látszik, túlélhet még egy szólt. Túlélni még egy szólt. Hm? Remek cím lenne egy James Bond filmnek. Ellenőriztem a marsjárót, és ott is minden rendben volt. Ha nem vezetem, az akuk egyetlen töltéssel több mint egy hónapig tudják működtetni a szabályzót, kikapcsolt fűtés mellett. Ez egy elég jó biztonsági határ. Ha az úton elszabadul a pokol, lesz időm javításokat végezni. Inkább az oxigén használat fog korlátozni, mint a CO2 elszívás. Márpedig oxigénből van bővem. Úgy döntöttem, ideje tesztelnem a hálószobát. Beszálltam a marsjáróba, és belülről felcsatoltam a légzsilip külső ajtajára. Mint korábban említettem, ez az egy mód van rá. Ezután rászabadítottam a hálószobát a gyanútlan marsra. A nyomás kirobbantotta a marsjáróból a ponyvát, és felfújta, ahogy kell. Aztán kitört a káosz. A hirtelen nyomás úgy ki a hálószobát, akár egy lufit. Leeresztett, és mind abból, mind a marsjáróból kiszökött a levegő. Természetesen rajtam volt az evaruhám, mert nem vagyok egy kibaszott idióta. Szóval sikerült. Túlélni még egy szót, Főszerepben Mark kvatni, mint valószínűleg kú. Nem vagyok én James Bond. Behúztam a kidurrant hálószobát alakba, és alaposan keresztül mentem rajta. A szegés mentén szakadt ki, ahol a fal találkozott a plafonnal. Érthető. Ideális szög egy nyomó tartályban. A fizika gyűröli az ilyesmit. Először belagasztottam a lyukat, majd tartalékponybából vágott csíkokat helyeztem rá. Talán ez elég lesz. Ezt igazából csak megtippelni tudom, mert fantasztikus botanikus tudásomnak itt nem sok hasznát veszem. Holnap újra letesztelem. Napló bejegyzés: 436. szól. Kifogytam a koffein pirulákból. Ennyit a marsi kávéról. Így aztán ma reggel egy kicsit tovább tartott az ébredés, és gyorsan rám jött egy hasogató fejfájás is. A több milliárd dolláros marsi kastélyban való élet egy pozitívuma, hozzáférést tiszta oxigénhez. A nagy koncentrátumú O2 valamiért kinyírja a legtöbb fejfájást. Nem tudom miért, nem is érdekel. A lényeg, hogy nem kell szenvednem. Ismét leteszteltem a hálószobát. Beköltöztem a marsjáróba és meghúztam a kioldót, akárcsak tegnap. De ezúttal nem durrant ki. Hát <gül> ez nagyszerű. De miután láttam a kézimunkám törékeny természetét, jó hosszan tesztnek akartam alávetni a nyomás megtartást. Miután pár percig csak úgy áldogáltam az evaruhámban, úgy döntöttem produktívabban használom fel az időmet. Lehet, hogy a mars járó hálószoba univerzumot nem hagyhatom el, amíg a ponyva csatlakoztatva van a légzsiliphez, de bent maradhatok a járműbe, és becsukhatom az ajtaját. Miután ezt megtettem, levettem a kényelmetlen szkafandert is. A hálószoba légzsilip másik oldalán volt, továbbra is teljes nyomás alatt, vagyis a tesztem jelenleg is folytatódik de már nem kell az eva ruhát viselnem közben. Önkényesen nyolc órában határoztam meg a tesztfutam idejét, szóval addig a marsjáró csapdájában voltam. Az időt az utazásom tervezésével töltöttem, bár sokat nem tehettem hozzá ahhoz, amit már tudtam. Légvonalba megyek az Acidalia planésából, a Marc Valisba, és onnan végigkövetem a völgyet. Az út cikcakkosan vezet bele az Arábia terrába, utána pedig eldurvulnak a dolgok. Az Acidalia planésával ellentétben az Arabia terra tele van kráterekkel, és mindegyikük két brutális szintkülönbséget jelent. Először le, aztán fel. Mindent megtettem, hogy megtaláljam körülöttük a lehető legjobb utat, amit viszont biztos módosítanom kell majd a tényleges vezetés során. Egyetlen terv sem éli túl a találkozást az ellenséggel. Mitch elfoglalta a helyét a konferenciateremben. A szokásos banda volt jelen. Freddy, Venkat, Mitch és anni. De ezúttal ott volt Mindy Park is, és egy férfi, akit Mitch még sosem látott korábban. Mi újság, Venk? kérdezte Mitch. Mi a hirtelen gyűlés oka? Fejlemények vannak, válaszolta Venkat. Mindig felvilágosítanád a többieket? Ö, ö, persze, mondta Mindy. Úgy tűnik, Vatni befejezte a baloncsatlakoztatását az utánfutóhoz, többnyire az általunk küldött tervet használta. Van elképzelésünk róla, hogy mennyire stabil? kérdezte Teddi. Elég stabil? volintott a nő. Napokig volt felfújva minden gond nélkül. Ezen kívül Vatni építette egyfajta szobát. Szobát? kérdezte Teddi. Azt hiszem, hogy a lakonyvájából csinálta, magyarázta mindig. A járó légzsülépjéhez csatlakozik. Szerintem a lakból vágott ki darabokat hozzá, de azt nem tudom, cél szolgál. Teddy Venkathoz fordult. Miért csinálhatta? Úgy gondoljuk, ez egy műhely, mondta Venkat. Sok munkája lesz az MFL-ben, miután megérkezik a Skiáparellihez. Könnyebb az eva nélkül dolgozni, úgyhogy amit lehet, azt valószínűleg abban a szobában tervezi elvégezni. Okos, jegyezte meg Teddy. Vádné okos, fickó, mondta Mics. Mi a helyzet odabent a létventartással? Szerintem megoldotta, válaszolt Mindi. Bevitte az lskk -t. Bocsánat, szólt közbe Anni. De mi az az LSKK? A légkőszabályozó egy külső komponense, magyarázta Mindi. A lakon kívül van, úgyhogy észrevettem, amikor eltűnt onnan. Valószínűleg ráerősítette a marsjáróra. Más értelme nincs az elmozgatásnak, szoba, szóval az a tippem, hogy beüzemelte a létventartást. Állati, mondta Mitch, allakulnak a dolgok. Még ne ünnepelj Mitch, intette Óvavenkát, és az újonnan jövőre mutatott. Ez itt Randall Carter, az egyik marsi meteorológusunk. Randall, mondd el nekik, amit nekem. Randall bólintott. Köszönöm, Doktor Kapur, megfordította a laptopját, hogy mindenki lássa a mars térképét. Az elmúlt pár napban egy porvihar kezdett kialakulni az Arábia terrában. Erejét tekintve nem nagy szám, egyáltalán nem fogja befolyásolni az útját. Akkor mi a probléma? kérdezte Anni. Ez egy alacsony sebességű porvihar, magyaráztalándal. A szelek lassúak, de ahhoz elég gyorsak, hogy felkapjanak a felszínről apró részecskéket, és sűrű felhők kialakítsák azokat. Évente öt vagy 60 belőlük. A helyzet az, hogy hónapokig tartanak, a bolygó nagy területeire kiterjednek, és porral sűrítik be az atmoszférát. Még mindig nem értem, mi a probléma, közölte Anni. A fény, mondta Randall. A vihar területén csak nagyon kevés napfény ér el a felszínt, jelenleg csak a normálisnak a 20 -a, és Vátni más járóját napelem meg működtetik. Bicsába, dörzsölte a szemét Mícs. És szólni sem tudunk neki. Szóval kevesebb energiája lesz, mondta Anni. Csak tovább kell újra töltenie, nem? Az újratöltés már a mostani terv szerint is egy teljes napot vesz igénybe, magyarázta Venkat. A normál napfény 20%-ával ötször annyi időbe telik majd ugyanannak az energiának a begyűjtése. A 45 szolos útjából 225 szolos út lesz. Lekési a Hermész errepülését. Nem tudja a Hermész megvárni őt? kérdezte Anni. Ez egy errepülés, válaszolta Venkat. A hermész nem áll marsi pályára, mert ha úgy tenne, nem tudna visszajönni. Meg kell tartania a sebességét a hazaúthoz. Némi csend után Teddy szólalt meg. Bíznunk kell benne, hogy valamiképp megoldja a dolgot. Nyoman követjük haladását, és... Nem tudjuk, szakította félbe mindig. Nem, kérdezte Teddy. A nő megrázta a fejét. A mi nem lesznek képesek átlátni a poron. Ha egyszer belép a vihar területére, semmit sem fogunk látni, amíg ki nem jön a másik végén. Ó, oh, mondta Teddy. Picsába. Napló 439. szól Mielőtt az életemet kockáztatom ezzel a szerkezettel, le kell tesztelnem. És nem olyan kis tesztre gondolok, mint amiket korábban csináltam. Persze, leteszteltem az áramellátást, a létfenntartást, az utánfutóballont és a hálószobát is. De mindezeket együtt is le kell tesztelnem. Bepakolok mindent, ami a hosszú útra kell majd, és elkezdek körözni. Sosem megyek 500 méternél messzebbre a laktól, úgyhogy nem leszek bajban, ha valami bekrep áll. A mai napot annak szenteltem, hogy mindent berakodjak ehhez a teszthez a marsjáróba és az utánfutóba. Azt akarom, hogy a súly passzoljon azzal, amit majd a tényleges úton kell vinnem. És azt is jobb előre tudni, ha a rakomány csúszkálni és törni fog. Egy engedményt azért tettem a józanésznek. A legtöbb vizet alakban hagytam. A teszthez szükséges 20 litert pakoltam csak be, a többit nem. Ez az általam kreált kis mechanikai kombináció sokféleképpen nyomást veszíthet, és nem szeretném, ha bekövetkeztek, akkor az összes vizem. Az igazi útra 620 liter vizet viszek, ezért a súlykülönbséget 600 kg-nyi kő felpakolásával kompenzálom. A Földön egyetemek és kormányok milliókat fizetnek azért, hogy marsi köveket szerezzek. Én ballasztnak használom ezeket. Egy kis teszt jut ma éjjelre is. Ellenőriztem, hogy az akuk tele vannak, aztán leválasztottam a marsjárót és az utánfutót a lak áramellátásáról. A lakban fogok aludni, de bekapcsolva hagyom a marsjáró létfentartását is. Egész éjjel gondoskodni fog a levegőről, holnap pedig megnézem, mennyi energiát zabált felhozzá. Már megfigyeltem az áramfogyasztását, amikor rá van kapcsolva a lakra, és bár nem értek meglepetések, azért ez lesz az igazi bizonyíték. Úgy hívom, aki kapcs teszt. Lehet, hogy nem egy jó névválasztás. A Hermész legénysége összegyűlt a pihiben. – Gyorsan essünk túl a státuszokon – mondta Louise. – Mind le vagyunk maradva a tudományos feladatainkban. – Fogel, kezd te. Megjavítottam a Vásimr négy rossz kábelét – jelentette Fogel. – Ez volt az utolsó vastag kábelünk. Ha még egy ilyen probléma felmerül, kisebbeket kell összefonnunk, hogy vezetni tudják az áramot. Közben a reaktor energiatermelése csökken. Johansen fordult a nőhöz Louise, mi van a reaktorral? Lehet kellett kapcsolnom, mondta Johansen. A hűtőszárnyak nem sugároznak annyi hőt, mint korábban? Piszkolódnak. Az meg hogy lehet? kérdezte Louis. A hajón kívül vannak, semmivel sem lépnek reakcióba. Szerintem port kaptak, vagy a hermészen kis lékek keletkeztek, amelyek hatással vannak rá. Akárhogy is, a lényeg, hogy piszkolódnak. A piszok eltömíti a mikrorácsokat, így csökken a felszíni terület. Kevesebb felszíni terület, kevesebb hőleadást jelent. Ezért lejjebb kapcsoltam a reaktort, hogy nem melegedjünk túl. – Meg lehet javítani a hűtőszárnyakat? – Mikroszkópikus méretűek, magyarázta Johansen. – Egy labor kellene hozzá. A szárnyakat általában minden küldetés után lecserélik. Fent tudjuk tartani a hajtómű energiaszintjét a küldetés hátralévő részében? Igen, ha a szárnyak nem piszkolódnak tovább. Oké, figyelj rájuk. Beck, mi a helyzet a létfenntartással? Akadozik, válaszolt Beck. Sokkal több ideje vagyunk az űrben, mint amennyire tervezték. Normál esetben egy csomó szűrőt lecserélnének a küldetések között. Megoldottam a tisztításukat egy kémiai kádban, amit a laborban készítettem, de ez a módszer meg magukat a szűrőket koptatja. Egyelőre nincs gond, de ki tudja, mi romlik el legközelebb. Tudtuk, hogy ilyesmivel számolnunk kell, mondta Louise. A termek szerint a hermész minden küldetés után átesne egy generáljavitáson, de mi 396 napról 898 napra növeltük az Éris 3 -at. Óhatatlanul lesznek berendezések, amik elromlanak, viszont az egész náza a segítségünkre van. Csak gondoskodnunk kell akarban tartásról. – Martinez, mi a helyzet a kabinoddal? Martinez fintorgott. – Még mindig meg akar sütni. A klímavezérés képtelen lépést tartani. A falban lévő hűtőcsövek miatt lehet. Nem férek hozzájuk, mert be vannak építve a burkolatba. Hőmérsékletre érzéketlen rakomány tárolhatunk a helyiségben. De ez minden. Akkor beköltöznél Mark szobájába? Az rögtön az enyém mellett van, és ugyanaz a baja. Hol aludtál? A kettes légzsilibben. Az az egyetlen hely, ahol nem botlanak belém a többiek. Nem jó? rázta fejét Louise. Ha csak egyetlen tömítés felmondja a szolgálatot, meghaz. Nem tudom, hol máshol aludhatnék, mondta Martinez. A hajó szűk, és hogyha folyoson fekszem le, útban leszek. Oké. Okay. Mostantól Beck alszol, ő pedig Johanzennél. Johanzen elpirult, és kinyában a padlót bámulta. – Akkor – szólalt meg Beck – tudsz róla? – Meg vagy lepve? – kérdezte louis Ez egy kis hajó. – Nem vagy dühös? – Ha ez egy normál küldetés volna, az lennék – felelte Louis, De azon már rég túl vagyunk. Csak ne hagyjátok, hogy akadályozzon a feladataitokba, és egy szót sem szólok. – űrhajó sex. – mondta Martínez. – Dögös! Johansen még jobban elpirult, és a kezébe temette az arcát. Naplóbejegyzés 444. szól – Kezdek belejönni a dologba? Esetleg lehetne belőlem hivatásos marsjárótesztelő is, ha ennek vége? <gül> Minden jól alakult. Öt szólt töltöttem körbe-körbevezetéssel, és szólónként átlag 93 kilométert tettem meg. Ez egy kicsit jobb, mint amire számítottam. Az itteni tereplapos és egyenletes, szóval ez az eredmény a legjobb, mielérhető. elérhető. Ha majd a dombokról megyek le föl, és sziklákat kerülgetek, nem leszek ennek a közelében sem. A hálószoba fantasztikus. Nagy, tágas és kényelmes. Bár az első éjszakán belefutottam egy kis fűtési problémába, Jelesül kurva hideg volt. A marsjáró és az utánfutó szépen szabályozták a saját hőmérsékletüket, de a hálószobából hiányzott a tűz. Életem története A marsjárónak elektromos fűtése van, ami a levegőt egy kis ventilátorból eregeti. Magát a fűtőtestet egyáltalán nem használom, mert az RTG minden szükséges hővel ellát engem, úgyhogy leszereltem a ventilátort és egy légzsilip közelében lévő vezetékes csatlakoztattam. Amint kapott áramot, már csak rá kellett irányítanom a hálószobára. Elég barkács megoldás, de bevált. Az RTG-nek köszönhetően bőven van hő, már csak egyenletesen kell elosztani. Az entrópia most az egyszer nekem dolgozott. Rá kellett jönnöm, hogy a nyers burgonyák undorítóak. Amikor a lakban voltam, egy kis mikróval melegítettem meg őket, de a marsjáróban meg nincs semmi ilyesmi. Könnyen elhozhatnám a lakmikróját, és beköthetném a marsjáróba. De a tíz krumpli megfőzéséhez szükséges energia csökkenteni a napi utazási távolságomat. Gyorsan berendezkedtem egy rutinra, ami ráadásul kísértetiesen ismerős volt, mert ugyanezt csináltam a Pathfinder út nyomorúságos 22 szója alatt. Csak hogy ezúttal ott volt a hálószobám, és ez nagy különbség. Egy saját kicsi lak a marsjáróban való összekuporodás helyett. Ébredés után krumplit reggeliztem, majd belőről leeresztettem a hálószobát. Utóbbi kicsit trükkös volt, de rájöttem a nyitjára. Először is felveszem az eva ruhámat, aztán bezárom a légzsili belső ajtaját úgy, hogy a külsőt, amihez a hálószoba csatlakozik, nyitva hagyom. Ezzel elkülönítem a marsjárótól a hálószobát és benne magamat. Utána csökkentem a nyomást a légzsiliben, ami azt hiszi, hogy csak kipumpálja a levegőt egy kis területre, de valójában az egész hálószobát ereszti le. Amikor a nyomás megszűnt, behúzom és összehajtogatom a ponyvát, majd pedig leválasztom a külső ajtóról, amit bezárok. Ez a legszűkösebb rész. A teljes felhajtott hálószobával kell áldogálnom a légzsilibben, amíg újra termelődik benne a nyomás. Ha ez megvan, kinyitom a belső ajtót, és lényegében bezuhanok a marsjáróba. Aztán elpakolom a hálószobát és visszatérek a légzsilibe, majd kimegyek a marsra. Komplikált folyamat, de segítségével leválaszthatom a hálószobát a marsjáró kabinjának dekompressziója nélkül. Mert ugye a marsjáróban van minden olyan cuccom, ami nem érzi magát jól a vákumban. A következő lépés az előző nap felállított napelemek összegyűjtése és eltárolásuk a marsjárón és az utánfutón. Aztán végzek egy gyors ellenőrzést az utóbbi. Bemegyek a légzsilipen és végignézek a berendezéseken. Nem veszem le az evaruhát sem, csak biztos akarok lenni benne, hogy nincs semmi nyilvánvaló probléma. Aztán vissza a marsjáróhoz. Bent leveszem a skafandert, elindítom a járművet, és négy órát vezetek, mielőtt elfogy az energia. Leparkolás, vissza az Evaruhában, újra ki a felszínre. Kiterítem a napelemeket, hogy feltöltődjenek az akuk. Ezután jön a fürdőszoba felállítása, ami lényegében az elraktározás folyamatának a fordítottja. A légzsili fújja fel, tehát bizonyos értelemben annak a meghosszabbítása. Habár lehetséges lenne, nem gyors fújással állítom fel a hálószobát. Azzal tesztelem, ugyanis látni akartam, hogy hol vannak rajta lékek, de alapvetően nem egy jó ötlet, mert komoly erőt és nyomást gyakorol az anyagra. Előbb-utóbb elszakadna. Nem élveztem azt a pillanatot, amikor a lak ágyugójóként lőtt ki, úgyhogy nem sietek megismételni. A hálószoba felállítása után végre levehetem az evaruhámat ruhámat, és pihenhetek. Többnyire pocsék 70-es évekbeli tévésorozatokat nézek. A nap legnagyobb részében megkülönböztethetetlen vagyok egy munkanélkülitől. Miután négy szólik követtem ezt a procedúrát, ideje volt egy levegő napnak. A levegő nap nagyjából ugyanolyan, mint minden más nap, csak hiányzik belőle a négy órás vezetés. Felállítottam a napelemeket, majd beüzemeltem az oxigenátort, ami végigment a szabályzó által elraktározott CO2 tartalékon. Az összes CO2-t oxigénné alakította, és ehhez felhasználta a nap teljes energiakészletét. A teszt sikeres volt. Időben kész leszek. Napló bejegyzés: 449. szól. Ma van a nagy nap, indulok az skiaparelli -hez. A rakomány nagy része már a tesztfutam óta a marsjáron és az utánfutón van, de most a vizet is a fedézetre hoztam. Az elmúlt néhány napban az összes krumplit megfőztem a lak -mikrójával. Nem kis időbe telt, mert egyszerre csak négy darab fért bele. A főzést követően újra kivittem őket a felszínre, majd miután megfagytak, visszapakoltam őket a marsjáron nyerek táskájába. Lehet, hogy ez időpazarlásnak tűnik, de nagyon is fontos, mert nyers krumplik helyett így előfőzött hideg krumplika tehetek majd az úton. Ezek először is sokkal finomabbak, de ami még fontosabb, fődtek. Ha pedig megfőzöl valamit, a proteinek lebomlanak, és az étel emészthetőbbé válik. Így több kalóriát nyerek ki belőlük, már pedig minden hozzáférhető kalóriára szükségem van. Az elmúlt napokat azzal töltöttem, hogy minden berendezésen teljes diagnosztikákat futtattam le. A szabályzón, az oxigenátoron, az RTG-n, az LSK-kán, az akukon, a marsjáró létfenntartásán, ha tartalékra lenne szükségem, a napelemeken, a marsjáró számítógépén, a légzilipeken és mindenen, amiben van mozgó alkatrész vagy elektronikus komponens. Még a motorokat is ellenőriztem. Összesen 80, egy-egy minden kerékhez. Négy a marsjáróban, négy az utánfutón. Utóbbi motorjai nem lesznek áram alatt, de nem árt, ha van tartalék. Minden menet kész, nincs semmilyen látható probléma. A lak csak árnyéka egy körüljön magának. Kiraboltam belőle minden kritikus alkatrészt, és egy rakás darabot. Teljesen megfosztottam szegényt mindenétől, és cserébe másfél évig életben tartott. Olyan, mint az adakozófa. Ma hajtottam végre a teljes leállítást, fűtést, világítást, főszámítógépet, stb. Minden berendezést, amit nem loptam el, az kiaparelli úthoz. Hagyhattam volna őket bekapcsolva is, nem mintha bárkit érdekelne. De a 31. szóra, ami a felszíni küldetés utolsó napja lett volna, előírt procedúra szerint a lakot teljesen le kellett kapcsolnunk, és le kellett eresztenünk, mert a náza nem akarta, hogy egy nagy, nyúlékony oxigénneteli sátor legyen az MFM mellett annak felszállásakor. Azt hiszem, részemről a lekapcsolás egyfajta tiszteletadás volt előtt, ami az érisz három küldetés lehetett volna. Egy kis darab a 31. szólból, ami sohasem lehetett az enyém. Miután mindent kikapcsoltam, a lakbelseje hátborzongatóan elcsendesült. 449 szólt töltöttem a fűtőberendezések, a szellőzők és a ventilátorok hallgatásával. Volt már, hogy magam mögött hagytam a lakzörejeit, de mindig egy marsjáró vagy egy Evaruha kedvéért, és azoknak megvannak a maguk zajos berendezései. Most viszont semmit sem hallottam. Sosem tudatos úr bennem, milyen totálisan csendes a mars. Egy sivatagi világ az egész. Lényegében hangot továbbító atmoszféra nélkül. Hallottam a saját szívverésemet. Na, mindegy, elég a filozófia rohamból. Most a marsjáróban vagyok. Aminek nyilvánvalónak kell lennie, hiszen a lakfőszámítógépe számítógépe örökre kikapcsolt. Van két teljes akkum, minden rendszer készen áll, és 45 szólni vezetés vár rám. Skiaparelli vagy halál.